Berrien tenore azurekin pantzo irigarrai eta bost mila pertsona baionan larun batean. Beste, beste Bretañean, bost mila Oksitanean, denak mesu argi batekin frantzes gobernuari, lurralde tasuna ezagutuko duen egitura instituzional baten beharra eta tokiko izkuntzari ofizial tasuna baionako manifestaldean zehar ibiliko gira berriza. Eskualdeko bosak abenduaren sei eta amairuan Akitania ondituak iuntalaro goita iru haute ditu Ogoita bat departamentu untarik aurkezpen orokor bat berisailuntan Eta polemikak edo kalapitak Asuriako Operatifa eta Siberoko erri elkarguaren artian Bere ere mua onditzeko lurrak galatzen dizkioko operatifak elkarguari Baina nunek ez emanai Asuriako peio keialtekina ipatuko dugu Eta astelen goizuntan, goxotasuna nagusi, jadanik amala ugrado inguruko temperaturak ditugu, istantzian iguzkia nagusituko da, eta temperatura goxuek segituko dute eguno no, eta bio eta lau gradoren artean kokatuko baitira. <risa> Eta lehenik moto istripua atzoaratxalian usteitze eta zuraide artian, landagoien aldeko bidean, moto dunbat leratu da eta erortzian parrian eluziren beste hiru moto harrapatu ditu, iru gidariak baionak ospitalerat eremanak manak izan dira. Bainan kapitulu berian izan da larriagorik aintzineko gauan, berroita amarrurte inguruko moto dunbat hil baita, azkaine eta ziburu arteko bidian haga elektriko baten kontra joan da urun Nicokola Bonhomezzon biurte presonegietarako konnaatu surzia edo gibiappenarekin. Ez da oraino jakina ausierabaki hori kasaszioek orteraatemanen duen bostegun egun baduurtterako seurgana atik orai asiki duen hasiko duen beste borroka medikuen ordenian beggi onartua izaitea begriz bere mediko ofizio anartzeko baiimea galdatzen alhalko du ondoko ilabeteetan. Boz mila presuna bayonan, bestiain beste Bretañan eta most mila Oksitanean, mesu argia elarazina izan zaio larun batera txaldian, frantzes gobernuari, ipar euskal erriak bere instituzionala behar duela, eta euskarak ofiziala izan behar duela, autetsi eta uzapesak elkarteak eragile desberdinak, euskal gintzako ordezkariak orziren egen oso tasunean, kolore guzietako jendia da bayonan lekukotasun matzu ditugu. Bai, uste dut dela, aldi dugun oro, aldar Euskara hizkuntza ofiziala nahi dugula. Hala urteak eta urteak burasuen indarrez, ari girela beti korontearen kontratta segituko dugu, baina egia da, or, ba, behar ba ez dakite, ez, ez niz bat ere fidatzen frantzese estadoaikin, behar ba, baliteke zerbait egiteko, denen artean biltzen magira, behar ba elkargo rekin dargeio okango luke. Bari da, mea, dugu, eta usten duten ari heldu eta ustez duten ari ba, guk eldu. Garantzia da, e, nahi badugu e, iparaldean irri e, elkarko bakar bat eta horrek du lagunduko ber, eskara azkartzia eta e, eskara emeki emeki male hori eski hil baita horri zetan alda buntzada bat. Nik uste gut euskararen gaiari dagok egunez, irabazia dela, badakit jende hainitz e, agotzen dutela edo dematzen direla kontrarioa gaiteko baina nik uste dut irabazia dela. Oha bat bada aktualitate egiten diena eman emandesan da colisione reforma. E, horrek kariko ditu ondorio bisiki lariak. Era kaskuntsa elibidunian duten familia guztiendako eta pentsatzen dut bebaginu instituzio bat ipar eskola jena consideración geiagorekin berba hartu a izannen zela alderrikapen hori eta e, indar gehiago ginuakela estatua behartzeko erekundutan hartziat ainbeste familiak emen egite duten autoa beren aurrak euskalduntzeko Eta manifestaldiaren bukaeran karta postal bat banatua izan da bai markatulik handiz, bak ortsak nahi duen egiko etxeera igortzeko ortaz gain manifestaldi joren Bimunian batera plataformak bere karabana abiatzen du ere LEP edo hiri elkargoaren gaiaren inguruan informazioen kanpaina bat abiatzeko LEP siglo Uni hemenigoiti beharku duzie usatu behin baino gehi egoten geneemaite gure begi sailetan eta bere la funtsian LEP edo Ipaagosska egginindako elkargo bakararen aldeko aize baikur bateku fatzen zuen ere joanden arumatian doni bane garazin baigurrialdeko Garazi baigurri aldeko eun bat autetxi urbilduak baitziren jarrene etxe garaia hauza pezen biltzareko lehen dakariaka proiektua zegin aurkezpenera eta hamarretarik zorzigaren elkargoa zuen bisitatzen gizortan etxe garaia doni bane garaziko hauza eta baigurrikoa alde deklaratu dira beste besteainiz bezala eta elgerrizketatu ditugu autetxien gehien ekust dute, elduden zaro uh, ondagian, elep edo EPCI bakarren aldeko iritzia nausi izanen dela garazi baiguri erri eh, elkarkoko errietan. Eta abenduaren sei eta amai eskualdeko eskaldeko haute izanen dira aldiuntako berizitasuna da badakizue eskaldea edatzen dela akitaniatik pu, puatu xerrant eta limuzen eskaldeterat eskolden reformaren ondotik, kompetentziak zabalago ere izanen dira maitelepai Notre Legia hun hartu denetik eskualden kompetentziak hedatzen dia eta txipitzen aldiz departamentukuak. Kompetentzia nauxiak izanendia hirigintza, hezkuntza, energia, kirolak, garaioak, kultura, turisma eta e-sosialtsaia. Bozkaldia igan nenda bi utzulietan eta Bozkazaletak ehuneko hamarra uke meharko da bigeren utzulielat juiteko. Ehun eta lautan hoita haute txiek parte hartu godie eskualde berrian eta departementu juntatik hogeita bat haute eta bi ordezkai dieteke. Haute eskonde hoietat esker zatituik abiatzen da, Alain Ruse, sozialistia zen oaiarteko lehen da Kaya, eta laugeren mandatuentzat zat berriz presentatzen da. Beste alderdien haitageia ki sanendia bestiak beste Virgini Kalmel eskunia eta Centro Entzat, Françoise Coutan Berde Enzat, Jacques Colombier FN edo Baster Eskunia Entzat, Olivier Dartigol front de gauche, Debout la France eta Union Populaire Alderdieke, serendak prezentat behara dutie. Departamentu guntako serendak plasaratzan duti ebay alderdi esberdinek, Bernard Uturiek, jamanen duxosielisteena, eskunekua aldiz Monike modem alderdi ko haute txiaak, Berden Serenda, jamanen du Alice Leisiag-Saharek eta front de gauche alderdi aldiz, Isabel Laiek Eta egunak egipikatzen ditugu itzulia lehena, heldu dela benduaren seiian eta biggren bozkaldia ondoko igandian abennduaren ama Asuriak kooperatifak argiki kexudela jakinara zinaidu bada haste zonbait tensioniak agertu zirela siberua erri elkargoa eta asuriak kooperatifaren artian. Unek leporatzen du erri elkargoari ez dituela onduan dituen lurrak kooperatifari utzi nahi alta aspalitik itsemana komentzitu ladik erri elkargoak dio lur beharra duela, bere hiltegi arendako erreserba gisa, hiltegi lege berrien errespetatzeko zendako esten argumentu onargarri beien arabera egaitan dauku peo keialta asuriako operatifaren presidentakla Eztiatik eh, husten nulas hor gane hortan tan eta eh, ehaiti jan mizu norman egiteko ahaldin puska hoi jabilten eta hoik estian nihauk egaitan nigu deja jantxiliago harremanetan eta administrazionia ikidan eta administrazionik ebai, untsikusten dik bai, ez dik ikusten zetxaba ekarten din rolako e, zalde dut gubaten egitea egitea eta abatoa egitegi antako hor din gukusteliat hor mali usduk, mena oi arti no bagintia kanpuntzienako e, eta laguntzailik, xor administrazioa niak un di gure projeta eta hor bahnetik bahnetik tabatu gutuk ba gure haite cheek ditit xabatsen projet hauttan ata ehaiten halde at, ni nik comprension haldiat onerenka mena hoc maleuschki estia comprension senta kubitatzen dien senta koizuten agintunari Asuriak kooperatifak bere aldetik dio bere gunea ez palimada haunditzen ez dukeela gehiago ekspertazionerik egiten al, eta unek bere gero atrabatuko duela, oraien negoziak eta initzan onduan eta proposamenan danabatekin onduan, kooperatifa eta hiltegien akomeatzeko asuriak bere kesua jakinarazin nahi du biltzak nagutxian, moziole bat emolatu dute kooperatifako eontairu ikidek beren galde onartzea autetsiek eskatzeko. Kirol Urialdia idek dezagun horai, pilotarekin, erriaren aliaketaren bigren finaler diatzoatxaldean, baigurriko trinketean bieletalan bertekaraman dute, berroi oita zorzin hauzitu dira intsospe ariz I koparen finala araatssalde hontan da bostontan garatenian Hospitalal Palomamez alde batetik Garlandreaia muile bestetik, Eukuka ezker paretan profesionaletan hogeitaraziko dugu salaak galdu solaalau batean hiruan hirugoren kontra amosteta. Ogoita bi, eta Azkaineko partida bere siartan eh, Kitin eta Paskualek zutela gonzalez eta Goni irugrenaren kontra Ogoita bi, Ogoita bi, eta Emeretzi, futbolian Eibarrek atzo galdudu barzako zelaian bat eta iru ege alak lau zero irabazizularik eh, Levanten Bilboko atletik, gauratxen adida jirronen kontraz, ursek eter ditan xamamesen eta franziako koparen segerren itzulian, bazen Derbi bat, Iriburuko ainarak angelu ere zuen, bi, bi mail goragoa li dentaldea, angelu nausitu da Iriburon iru eta bat. Eta esku balonean, mutikuektan irisarrik bere gelan, galdudu lormonen kontra, ogoi eta ogoi eta zazpi bainat lagamen diren jardokipena lehentzatia nagintzien okasioniak nahi hau zu eta abantailean hartzeko, uh, pundu batez irabaztegin egin eta lehentzatian atezaina bisiki hona txeman dugu parian eta kentzen dauzku ustekin hobi bat balona kentzen dauzku eh? eta bom, omestez, omestez eta hartatze batelaik, nek ezta irabazteak biha rentzatian dudas hartia zuten gure jokulariek eta beluga bezuten eta izan horren dago, normoneko jokulariek hobientzioz hartu dira, edo eta hobikio izan eta ius hartzak eta bon, jo finitzeat, e, pide galudu uta nauzetudi da gabotia hank malerowski Eta ahatik isarri galdu balimado nazional bi, nazional irun, atarratzen hausitu da Oita zorzi, oita bost, irabazidu tesiobrotarek horiakeko gelan Eta zorfian, hor erakutsi da, akitaniako eskualdean direla zorflari oberenak Meritzen egiten ziren frantziako xapelketa horietan, zerren oita ameka urrezko medailetarik Eme zorzi, akitaniako izan baitira Gozina goiz berien saiuarekin eta nasoarteko beriako orai, EU .000 aterbe iheslarrienko Balkanetako bidiana horien idikitzia erabakidu Eropak batasunak atzu budhuselan egin gailuhean beste behogoita amak mila ere dira Grizian, ez tali oialetxe eta janariak igoriko dituztelarik egialde horietarat Balkanetako bide hori eskat kokatzeko, Turkiatik Alemania-Austria joaiten den bidea da li eslarien dako Jean-Claude Juncker komisioaren buruak eganik ez dira batasunaren bagneko mugak behar baina sartzen diren guzien datuak bildu eta jarioak elgarren artean komunikatu Kampo Mugetan aldiz kontrolak Indartuak dira eslo benera eta debidez laueun muga zaini igoriko ditu Europak batasunak haute eskunde hainitz uh, atzo eta lehenik uh, Polonia hilpadezago. Eskuina, onti Europara nagusitu da, zuzenbidea eta justizia alderdikoak beriz boterearen alkian dira. Eta azpimarratzeko dena da, eskerra parlamentutik, kampo gelitzen dela Argentinan. Bigarren itzuli bati buruz guaz, Christina Kirchner Kirchner, oraiarteko presidenteak sustengaturiko, Daniel Zioli, zentro eskerra eta Maurizio Macri. Buenos Aireseko auzapez kontservadorearen artean, eta guatemalan ere presidente berri bat dute hau humorista bat da, Jimmy Morales deitzen da, korrupzio edo ustelkeriaren kontrako mugimendu indartsu batek buru ilastapenean bota zuen ango presidenta oraikoa beraz telebistako da politikan esperientzerik gabekoa beste hauteskunde batzua aipatzekotan bolikostan eta haitin egin dira, baina hor, emaitzen ukaiteko berda, pixka bat beha egon